كاي بان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كف غير بعيد فقال حت بما لم تحد به وجئتكم من سبا من بنى إني وجدت مراتاً تملكهم وغطيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون مخنا بحث د نفید الملغیب شروع د الله باسما او کی وسم علام الله الغیوب الله پټولو غیبن یوازې په وېدو اغه ز پرا دلائل چې سمرو خصوصا د واقعات شکل کې داغه واقعات ما یانول اخری واقعیا پکې د سیدنا سليمان عليه السلام دغه معاینه و کوم چې ری د خپل فوج کوله اویستدلال اره کې مختلف زینو نو اخری استدلال پکې دا چې سیدنا سليمان عليه السلام کله د مرغو جایز واغستا د پایې کې ورته هوده هود په نظر را نه اغیو فرمائل چه خود حودشتره نا زنوی نم کناغ غائب دیکھ کلای اوسیز موجود بھی لیکن انسانی نوی نیخ دامد دے دلیل لے چه انسان کمزور دیکھ آجز دیکھ انسان کې دن روح موجود بھی لیکن دے آغنی نیخ داکا مقل توب دے بیا بیا په اصله دا ویچ د څه شي نوینه مनावینه ینه یوشه وی دا غووجود و لیکن او پستر ګلنګاری الله رب العزت انسان ته وحیه چرالېږي دا غې بنیاد هم دارې چې انسان د خپل عقل په بنیاد الله نشي پیژندا که مو خلکو چې د عقل په بنیاد د الله په پیژنګلۍ کوشش کوله ځان ورته سج دی له ګولې دی او چاس پوغمه ده سوک قبر والا له سوک مل او سوک ژوند دي عقل اصل کې ټکرې خوړي دنیا کې بشمیره سزنو کې د انسان داقل عقل رسایې او او چا غزه تور سينه غسيز حقيقت دا دلیل د دې لپاره ده چې عقل محتاج ده شريعت ته شريعت عقل ته نه محتاج انساني عقل د الله رضاته او د اطلاع علم ته محتاج دي ته مسلمانانو دا عقيده ده یا کدی یو نظریه نظریه هغه د اچره تموګ تھیوری وایو دا بنیاد پر تجربه تو ممکن دا د هغه تجرباتو کیفیت یا ہے ات بدل کلي شي نتیجه بیا بدل لوزی په وجہ نظریاتو کې چینجز راځي لیکن عقیدہ کې چینجز ناراضي دا مې رواني او کیچ د اسلام باره کیسه خبره کوي نه ته نظريه مو آئے هغه تا عقیده وي یا شریعت دا الله اور دوي نظریا نظریا چې خلق کوئی د دې مطلب بیا راي چې دغه په تبدلی گنه ممکن وي تبدلی چې ممکن شنه دا خو بیا دین الهی د الله دین پات نه شي دا جدار ته دې دین کې دمر له سخته لري استعداد پګې شتره چې ده هر حالت کې فټګې دي اېدا خبر نيو نظريه وی یو عقیده د قبر په باره کې دوه مت مسلمه عقیده دا چې الله قبر کې جزاء او سزا ورکي و څنګه ورکه په کم کیفیت باندې ورکي دا غی تعلق علم الغیب سره زمونگ دا خلقو دا غلطی دا چه دا جزا و سزا ولیدل خوشاله او خوراکونه ولیدل نو دے غریب خوصرف آغا خوراکونه نی کم چه دے پیج نی گا کم چه پیج نی نا آغا بی نی گا دے وئی که دا سزا سیز با خوریخ چه کلی یو سرده د قبر جزا و سزا بان پوشو او په دې په شو د ملي په کیفیت باندې په شو چې هغه ته څنګه ژوند حاصل نه د بیا ورو قرآن مجید آیت کریمه غلط شي قرآن مجید شهداولا حیات ثابته شهدا ژوند لري لیکن و سداه فرمای چولا کلا تشعرون تاسو داږي د حیات شعور نه لري دغه په کیفیت نه پويږي او سکلیو سر اداوی دا وجود سره دے جسم سر دے تلل را تللی فلان فلان نو دیکھو پی پوئی شگا چی کلی پوئی شگن شرون لاکل بس ما نئی دا یو فضل جگڑ دے قوم کی شروع ده چې حیات څنګه حاصل دے حس زورت دے بہست نشتا عقیدہ با دا ساتو چې ملی تا یا جن حاصل دے لیکن پاره جنبان مونږ نه پو دا دی ایمان مسلہ دا ری مانیا دا سری چراره تفصیل مونږ نه نه والو مثلا دا الله صفات دی دا الله ید دی دا الله عین دی دا الله ساق دی مونږ پدې نه پو یو کیا دا الله بے صفات لا رنگ ور دله الله لاس وئی زماد لاس پشان نو یقینا د سړی د الله هډېر عزت کولا د الله په جنین نه سره صفات الہیه باندې ایمان ووی د انسان لیکن دای کیفیت او دای پوره په جنګلو الله توسپر لیش او داینګ قبر کې جزاء او سزا شته لیکن دای کیفیت سره په موږ نه قبر کې حیات ترې لیکن پاره حیات مونږ نه پويږي حسداره ایمان ده به ایمان جوړ ده په تعلق غيب سره ده رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه ته خودلشي او معجزات اور قبر کې او فلانی قبر کې فلاني فلان کیسه لاله الله سزا اورګي داغه تو خولې شو په کومه سوړلې چې اږي سوارون اږي ته ما غو خولې شو اږي محسوس کړه په دې ته معجزه وای په معجزه او په ام کې دا کې فرق دی چې انسان د نړۍ نکړی چې لخت را واخلې او نیر له وبغي او به او فاول خوا و دی انسان لیکن قران را معلومه دا, معلوم دا چې الله موسی عليه السلام ته فرمایل چخپلا ام صاد دریاب لرو بغو فکان کل فرق انکتو د العظیم دوبه هر یو ټکلا دغرد حصے غوندی یو خپل فاود رځ ته دې موجوده نو ته قانون جوړه عام نه الله قرآن کې لیکلي حدیث پر قرآن کې لیکلي دي چې د موسی عليه السلام د پاره الله دریاب دریا د نو کې یو سړی دا وایي چې اوبه په دانګونو به لیږي دا به رشتہ وایي ستا په وختو محارزه را اوبه په دانګونو نه به لیږي دا علم شاندایي چې سړی غړې وړې خبري شروعږي دا علم شاندایي چې خلک وتا دین خود لشی او کوی اور یو یود او الله عام عادت یود خاص عادت چا ته معجزوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خود لشی لیکن صرف یو الخود لشی وی اخا په پلال نو معلوم کلیش پدی وجا موږ دې انسان په واره کې دا تصور نه کو چاغه ترې کشف قبر کی بھی. اگر تنیا دا معلومات کی گئی چی دے ملی سر سکیخ تا محضی و دکانداری خلق و شورو گلی را چی فلان کی تا قبرنا منکشف کیخ سمخ کارا دا علم غیب دعوی ہویا و کچی خبر قبر والا حالات انسان ته نه پوئی گی پیم نخ پاگ ستیری کی پاگ جوندی نپوئی پا جوندو ستیری کی پاگ حال لا ای حیات حاصل لغه تهم حیات حاصل لغه نند یو سره لرلسیو د قبر خوا کې دی وږي آیا دغه څه محسوس کی څه جزایا څه سزا نه محسوس وی آیا دغه وی نه نه نو سوال لای چې د ژوند دغه په حیات دنیوی سره دغه نشیلې ده دغه حالات او واقف نه نه دغه څنګه وی نه دهو مطلب بیا راشی چې دا حیات ددنه قوی دی دا غ ژوند کلک شو گویا کې دا کم چې ژوند دی د ملو او مل ژوند دی دا خالص یو عقلی مسله ده عقیدې سره تعلق نه خدای زره علم الله توس په اړه مجید نه د قبر د عذاب او دارنګ ته دا جزا ذکر د دې اثبات مفسرین کوي یثبت الله الذين امنوا الله کله کیا که ساطع ایمان لرولله قال ثابت باندې قول ثابت کلمه توحید توئی فالحیات الدنیا و فالاخره پیر ابراهیم ایت پدنیه کې هم او په قبر کې هم قبر کې جزاشتا سوال شتا جواب شتا لیکن انسان پاره یې پويګینخ دې تعلق د علم الغیب سره رسول الله صلی الله علیه وسلم توخذلی شو چې د ادر قبرونو کې دی لا الله عذاب ور وما او ما فی کبیرت او اردیلا پبل له ويا ګناه کې سزا نشي ورکولې او آخر کې ګور ورسره البته قبر کې چذاب ور کوي داغه د واسباب دي دا مطلب نه لې چې دیلا نور سزا نه مفسرین لکي محدثین چدا کوم قبر نه رسول الله صلى الله عليه وسلم ته شو دا له مشرکانو قبر نه ارے مسلمانانو لو د ما یو ازبالی فیکبیرتن مطلب دارے چا غلوه غناخ وباخرت کی ورسر ګوری خو کابر کی دیل الله عذاب ور گئی داے آزاد ووږي دی یو داچ دایو کس کان ایم شی بن میمتے داو چغله کو ادا د مسلمانانو ډیره ښه شغله نن یا مجلس کې اوسایي خطاشي زده ولات کرا شي چا په څه بکواسو کو نو په کار کې غلې غلتي کې غلې خو بعد خلک دومره اوسګاری چې تا خبره بدیدې راوسی لابلتبه وي چفلانی خداوې وسا قبل کمقلیغ هغه چې او خیال و دی به اوس شړ پهواله چاہی سلیخ و زمان غیر موجود گئے کہ ماتا کند لکلے تو ماتا پمک کند لکلے فاکسر خلک کمک علی اغید دا سے احسان منی چې اگر نماز صرف خیر ہوگا خیر نہ دیکھ رہے دا نمام دے بتمیدہ چغل خور دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا ہے دخل الجنت نمامن نمام بجنت نزیخ یو مایلسکي تا یو غلطه خبر ورورې دا الله نه يرو کا دا خبر دلته پرې دا مسلمانان کور نه کې مجنګو خدای یو سړي چې مزاج دای چا دنیا کې افراط تفری پیدا کی شر پیدا کی اله او په شوق <يسوك> ورګي <ورغلق> پریزندو <دونو> دا قبر کی چ سزاور کول لومنی لا نان ما چغل خور چغلی دې ته وي چې د یو بد خبره والي بلته وي دین ځان سادل پګار دي هغه دېم سړی چې الله غل عذاب ورکو آره سړی داغه ګنا داو چې هغه ځان د وړو بولنه نه بچو پېښاب نه میځان او داس نوټه ول دا مستقل ایبو تاریخ رسول الله صلی الله علیه وسلم اګیدو کې جوړې او سانګر اورې وله په مېنځي چیرې کله د یو هيسه په یو قبر کې خو نه الله وذي پازاب کې دا حدیث تے دے خلق نوار پار خطا کر رہے تیسوکو دے حدیث تر بار خود دینے استدلالو کیتے دا قبر بار منکم شنشنو یا گلونا غلو را غلو کنا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلو دا توائے تر اقل در کہدو نشتا اول نماؤوی چې دا قبرو مشرکانو دویم پرې ای بانے دایا سوال رازی تا سخواکسر زمیداری ہے کہ زمیدار نایا نا پر ای چې پوئے گئے ہم او سانگا ارے بے او اگا سالی مکی دے رو غرمت ناغا با ضرور چیگی او کنا آگا چاگا پا او دوی کې وزرو جی چدا عام قیده عام عادت وی نبی الله اللہ وسلم دو سانگو لین ریب لیخ چدا دو سانگی ریبنی وی یو پیو پرتا بل پبلیبانی پرتا الگتر دیر وقتا پوری عذاب کی خفت د در دین استدلال دا سے غلط تے لکسنگ چی دا گلن بنے موجودین استدلال غلط دا معجزه را معجزه عام قانون نهي پدې به دا سوادم راضي چې رسول الله صلى وسلم د مشرک د بخنه سوالو لګو چې کله څنګه راخلیو غری په ودامي او قسم سفارش ده کوم خلق ته نپوي یعنی خو حدیث تخ په اړه نه کړی دی را حدیث حدیث موضوع نه صحیح حدیث ده خود دمر را, را چه دا منعی نمخ کیو دا قرآن مجید ڈیرستو ویلی دی چه مشرکان دا پا دا بخنی سوال مگویخ تراکی نمخ کا نئے واقع دا پدی وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی دا پا را دا اللہ پا حکم سانگر اے بلی دا دویس اکلی یو یو زیخ دا بل زیخ دے ملک و عالم و غطر مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ تعالیٰ تشان ورشاہ کشمیری رحمت اللہ شاگر ڈیلوے سرے دعوی کتاب مالک السنن پہ گیا غلقی کا برعتن مشرقیہ پدی مشرقی ممالکو کیو برعت تیخ اغه داري چې خله خله کې او زه ته لړشي ندي د وی لی د قبر سلام لذيخه عالم سلام نه گیخ کلی کې ملک کې راتول نلوي عالمي څوک دا خوالم نور دي البته چرته کې څوک د بابای قوم په نبا نه مشهوري وللشی دا هغه مزار زیارت کوي دا زلمه دا بنویسه لیکی چې حناکه بدعت مشرقیہ دا مشرقی بدعت ده مشرقی مملکو کې عربو کې دانیشتخ د یورپ زیر اثر چې کومه علاقې پاتشی وې دي الته کې دا مصیبت موجود ده د دې په سی لیکی دسر دویم بدعت دا ده چې خلک ازهار ګلونه واخلی او په قبر کېږي او بیا لیکي چې بعد خلق ولدا حدیث دلیل کې پېښ کې دا کم چې زما زیر بحث چې نبی صلی الله علیه وسلم خوش نه سانغي خره رته نبی سو دا کومه معجزه الله ور کړو کتلې معجزه ور کړی وسره پیغمبر دا او موخه خبره ختم نشي معجزه نه استدلال کې دا قبر عذاب او جزا لیکن اللہ معجزانہ طور پیغمبر تخی منګ پاره نه پویو لکه لا لات شروں سیدنا لا سلیمان علیہ السلام چې کله نظر کئ خود خود نشتا مختا واقعل استرا اگر وی یاده اوزر پیش یا بیل العلوم اگر ہے مکسا غیر بعید یو ساعت پسراخ فقال حط رمالم توحد به سليمان عليه السلام توي ما شيلي دلت چتا ننلي دلې د دې وخت ما تیر 13 جنمره راغې نمشکې جمعه کوله تا سيدنا علي واقعا ما پېښکل واه چې نبی صلى الله عليه وسلم ما بور پسه لګله او چقته لګه يو سره يو ځای حاضر به غائب ددا غزینہ نه دا اے به حاضر خبری گی کہ غائب با خبری گی حاضر خ خبری گی کی شنیدہ کیب ود مانین دی دی دا چرت رستر گلی دلی چرته په ہوگا گلی دلی دوال کے فرق دے ہدھد چراغیں سو خبری گی یو راج انی وجد تمراتن ام لکو هم سبای او ملک دے ما ایر سبا تاریخ بخیو خواق <تصفيق> بارا بیا ڈی روگ دے شی حمیر یولوی خاندان دے داغی مملکت سبا قرآن پا دینم سلور دیر شم نمبر سورت لگو سورت السبا دے خلقو دے زمیدارے ڈیر لے نظامو دارنگی نہری نظام دے خلقو جو کرو دی او ڈیم ام جو کلو سیل العرم دا بیا خلاس کلو دی اللہ تا برنشیو دا غلط توحید مخالفت اگلو اللہ دی باندھے و اخپل بیا را خلاس کلو تولے دوا کلو لک کسان پہے کے بچ پاتی شو چاگی مدینی منو ورے کې بیاس توگنہ د دې الامر مزمکه چې پاتې شوی دا قران دا غي منظر کشي کلی دا دا چې دی اس پاتې نشو ما سروه د اصل لا وشي من صدر قليل الف سلام غسد وي اغه زمکه چا ډيره آباد زمکه کله چې پاغه سیلاب راغ نتش غزان په کې پاتې شو اوسه معمولي بیرغ دا دا قوم ده دا د خپل ژوند په وخت کې خلک چې خپل ژوند په ورسینه اغان بیا په الله توريونه په رسول الله طریق دا رځ خپل اختیارخ باندې کې یو سړی چې مسلمان ایم ز الله تعالی کریم د الله او دغه رسول رضا او تعالی شکو الذين ملئ غلطی چین چيني وجت تم راتن تم لګهم پدې هو د هو د مهران ما او خذلی درې دا بلقیس چار اړې مشرق یې نه مارغانم د پوري پښمو د گئی چې پناری نو کې څوک نشته راسي چې اغا میرالمؤمنین شي خلیفشې دکي د زنانې د عزت نشته الله رب دې د او نارینا د یو بل د تکمیل لپاره پیدا کړی د دوه فرایز یو بل نه جدا اولاد همیشه د پانا زنانو روريخ پیدا کوي ریخ که بل فرض زنانو دا کوشش وکړي چې زما د اولاد پیدایشی بلکې دایې د ناری نه پیدایشی دا ممکن ده د دې واره سټراکچر کې فرق وې د خضری د پاره شریعت اجازه تور یا نه ور کی دا له مساله ده لیکن د خضری ضرورتونه جدا دي اغا لیدر شپ ته نشي راتل خبره هود هود پیدا د دې دور لو لو فلسفر سپنه پوي عمر غیدا غدا تعجب خبره اخ کاری چيني وجدتم راتن تم له کوم ما او خضری د لیداری بادشاہن را من کل بیش سزنو دی بیش مال دی دی و او تی اتمن کلشین هر شی زور کله شه ده بشمیره سزرو دی اغه سره بشمیرا مال او دولت ته جرات نه ولها عرش العظیم دا اغه له دا سزولہ سلیمان علیہ السلام ته نو معلوم هود معلوم نه ته تا غورو आले نو وی هود هوت ته معلوم دی سلیمان علیہ السلام نری تله عالم الغیب نری ذکر ته نه نیوالم یو سړی لوی عالم فاضل لغه مکه معزز مانا لید خانې کعبې نه لید بل غایت یو سړی داسره جها عالم فاضل نه جښت جاهل له طرح حاج فرسې او کعبې لید لغه نو تاسو کې اوس پټولو سيزونو کې دا امي سره جاهل دا عالم نه غوړږي نا خو دا یو سيزه چې هغه لیدل نه نویل دي دغه کدا مطلب نه چې غنده هود هود د سيدو نا سره معلي سلام نه غوړد ناوذو الله من ذلک اگر تللې یو سيزه مشاهده کړي علم الغیب الله صفته سليمان علی السلام په غیب نه پوي چې سري بیا تعجب بل خبر هغه دا پاره دا, دا چې واجتوا وقوما يسدون للشمس دا خلق نور پرستخ د نور عبادت کوي د ستوره عبادت کوي یعني دا, دا, دا, دا پنيس باندې شرک بایسه تعجب زه پدیم نو پوېږي چې چونکه زمون خالق او مالک الله دی له هغه among de sar Allah takat go pore ho doht pui awr ko te mulaachar ga chaaya aw margheda away ke do me shuur shtare poe kh chaagh kh pal rab peednik mung ta wo ska azwe che da yow ban yaadam na baso ho doht ho daanjul te je to tukle tukle ge baso د لوی سړې وی غټ غټه ګيره وې ساتلي کله وقبر ته سجده لګې کله وا جوندي پیر ته لګې کتور ته د ادمه کانت ته پنځه پیر پنځه پیر ته هم نه د شرک وې پنځه پیر ته پتان درول پایې دا عمل د شرک دی دا عمل د ګناه دی لوی سړې ځا ته په وي تکلیف او ترانشي الله یې رکنیلې کلیو پیر بابا دے چکلی کلیو الویز بانتا ہوئیخ کتورتنے چا اللہ تا تا ڈیر نزدے رئے اقادرم دیارا تا آواز ہوگخ تا پسیل اپراپے گھنڈا گئیخ زور مرض دےخ تفسیر روح المعنی کے لئے کلی سوری اصحافات سید آل کی جزو یو سڑے مولید گوڑا الله اپریحو بلته آواز کو موتی الله اللہ بندہ اللہ پہلا گلے الله قادر دے الله مالک دے ستاواز غاوری نفع نقصان غور کی اگر تاواز اکھا اگر ایسے ماں تب بد بدو کتل سار چنرم نپدیوالی لبانے زی پدیوالی کلو چے آلوسی دا اولیاء و منکر دے آلوسی تفسیر روح المالی مصنف سے کندے سید محمود آلوسی دا خلق و بخوانے مشکل آلوسی کله تا الله تعالی ترابلین کله وې دا پیغمبر نه ونی کله دا ولی الله محمد ته الله نه مننه دا ګناه دې پاره هوده پویږي چې عبادت لايي ته الله و خ اگر پاغه صدال علم ویلې ان شاء الله رب لایل باندې مو وایو اقول قولي هاذا استغفر الله لي ولکم المسلمین